Tizenharmadik fejezet. Wolf elővette a nadrág zsebéből egy zsebkendőt és letörölte a vért a kés pengéjéről. A fél homályban szemüjre vette a pengét, aztán ismét letörölte. Tovább ment, erélyesen tovább tisztogatva a vékony pengét. Eldobta a zsebkendőt és a kést visszadugta a hón alatt lévő hüvelybe. A sikátorból kijutott egy utcára, gyorsan tájékozódott és elindult az óváros felé.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 Négyszögletes helyiség volt, ablak nélkül de vakítóan kivilágítva. Volt benne egy asztal, két egyenes hátú szék meg egy hamutartó. Az egyik oldalon volt egy ajtó nélküli fülke, benne vécével. Szonja az egyik széken ült arccal az ajtó felé fordulva. Jake igaza volt, gondolta Vanda. A nő tényleg bomba jó. De valahogy mégsem szép. Éret, buja testével és erős szabályos vonásaival inkább olyan, mint egy amazon. Egyéb a fiatal nők rendszerint karcsúak, hosszú a lábuk, kecsesek, mint a fiatal őzek. Szonyja inkább olyan, mint Vanda összeráncolta a homlokát, aztán eszébe jutott. Olyan, mint egy nőstény is. Hosszú, rikító, sárga köntös volt rajta, amelyet Vandam ízléstelennek talált, de a csacsaklubban biztos álámód volt. Figyelte egy-két percig.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 Jakes követte. A folyosón Jakes megkérdezte. Mi a véleménye, uram? El kell engednünk. Jakes elment, hogy kiadja az utasításokat. Várakozás közben Vandám szonyán gondolkozott. Azon tűnődött, vajon milyen forrásból meríti az erőt, hogy dacoljon bele. Akár igaz a meséje, akár nem, ilyetnek, zavarodottnak, megfélelmitetnek, és végső soron engedékenynek kellett volna lennie.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 Gyöngyház színűvé változott. Jakes megszólalt. Szeretném mondani, uram, hogyha nem haragszik, megérte, hogy eddigi feletteseim közül öntartom a legkülönbnek. Ó, mondtam meghökkent. Jóságos Isten. Köszönöm, Jakes. Nagyon köszönöm. Nincs mit, uram. Megérkeztünk. Csinos földszintes ház előtt álltak meg a kocsival. Gondosan öntözött kert vette körül.